Що саме? Моя удача, моя приголомшлива удача. Я просто не можу в неї повірити. Що могло привабити таку дівчину, як ти, у самому звичайному хлопцеві на штат мене? Твій підпис. Нікчемний ти тюфтій. Необхідний був твій підпис, що санкціонує переказ грошей. Твій підпис на чеках, твій підпис – як начальника відділу закордонних вкладів. Подумала про себе Марсія і посміхнулася йому. «Мені завжди подобалися зрілі чоловіки», – сказала вона, – «надійні, на яких можна покластися». «Моє малятко», – ніжно проворкував Герберт, – «всього часу можеш покладатися на мене. Ти ж і так вже занадто багато зробила». Ти теж зробив свій внесок, великодушно визнала Марсія, коли вони позвонили з Брюсселя щодо цього переказу грошей. Ах, я знав, що вони це зроблять. Така дивна транзакція. Я вже заздалегідь приготував пояснення. Герберт любив похвалитися. Це сущий дріб'язок, абсолютний дріб'язок. Не хочеш зупинитися і перекусити у якомусь симпатичному ресторані біля дороги? Хороший французький дежене, а? Ні, ми поїдемо далі, сказала Марсія. Ми ж хочемо не залишати жодних слідів. Ти просто чудо, вигукнув Герберт і ніжно поклав руку їй на коліно. Її сумочка ледве не впала на підлогу. І Марсія одразу підхопила її. «Поклади її назад», – порадив Герберт. «Ти ж не хочеш весь час притримувати її?» «Я люблю, щоб вона була при мені», – сказала Марсія. «Там всі необхідні мені дрібниці. Такі, наприклад, як пістолет. Не те, щоб вона збиралася стріляти з пістолета. Тим не менш, пістолет завжди повинен бути під рукою» на випадок непередбаченої ситуації, якщо щось піде не зовсім за планом. І Марсія чудово міла ним користуватися, вона тренувалася. Марсія, як хороша секретарка, була готова до будь-яких несподіванок. Тепер вони покинули незинну розлогу рівнину і наближалися до скель. Цю частину збережжя Марсія любила. Дика, небезпечна місцевість. Вона озирнулася, згадуючи орієнтири. «Досить безлюдні місця, а?» – заважив Герберт. «Це саме те, чого я хотіла», – озвалася Марсія. «Жодних слідів. Ми повернемося назад, петляючи через всю Францію». «По найменш людних дорогах». «І все ж я не дуже розумію, у чому тут сенс», – сказав Герберт. «Вони ж дізнаються, що ми були в Брюсселі і коли». «Дорогий, ти не майстер складати плани», – сказала Марсія. Вона не зводила очей з навколишніх пейзажів. Це була її країна». Тут її вперше осінила ця ідея. Вони повинні були приїхати сюди. Це було те саме місце, місце вибране нею. Нарешті, незадовго до заходу сонця, вона сказала «Тут». «Що, моя маленька? Я зголодніла. Це все через те, що мене нудило. Мені потрібно щось з'їсти. У тебе ж є той кошик». «Ти заслужила дещо краще, ніж чортові сендвічі Мейбл», – ніжно сказав Герберт. «Ми забагато миль від усього на світі. Сендвічі – це чудово. Пригальмуй тут, влаштуємо пікнік». Вони з'їхали з дороги, і Марсія, все ще стискаючи свою сумочку, вийшла з машини і потягнулася. «Хіба не чудово?» Скелі, море і небо. Ми просто присядемо тут, трохи перекусимо і поїдемо далі. Вона підійшла до обриву і заглянула за край. Скеля нависала над морем. Внизу нічого не було видно, крім накочуваних хвиль, блакитно-сірих, увінчених білим, заворожуючих небезпечних. Марсія відчула неконтрольоване, майже еротичне почуття всемогутності. Вона не боялася висоти, не боялася безлюддя, не боялася нічого. «Не підходь занадто близько до краю, коханна!» – покликнув її Герберт. Він нервово присів на жорстку траву, сподіваючись, що вона не мокра. Потім він відкрив маленький кошик для пікніка – який дружина змусила його взяти з собою І взявся вивчати його в міст Що ж, тут досить багато їжі Це не схоже на Мейбл Приготувати стільки, що вистачить на двох І все з крабами Втім, краби завжди хороші, правда? А ось і шматок пирога на закуску я не дуже-то багато хорошого можу сказати про Мейбл, але це скажу. Вона пече чудові пироги з фруктами. Він сунув у рот половину сендвіча, а потім і другу. Іди сюди, Марсія. Ти ж казала, що дуже хочеш їсти. Не можна харчуватися одними красивими видами. Потрібно підтримувати не тільки душу, а й тіло. Але Марсія вже витягла важкий револьвер зі своєї сумочки і натхненна з моря із заходу, а також перспективою очікуваного багатства, тихенько підійшла ззаду до Герберта, якраз доїдавшого скоринку від свого сендвіча, і швидко вдарила його зі всієї сили по потилиці. Герберт перекинувся на кошик для пікніка. Лагідний слухняний Герберт Акуратно прибравши револьвер назад до своєї сумочки Марсія нахилилася над непритомним тілом Герберта Витягла гаманець і перевірила його в міст Потім взяла тіло на руки Зробила кілька кроків до краю обриву І скинула його вниз Герберт не помер миттєво Синий вітер, що дув з моря, відніс його тіло до вертикальної стіни скелі і уперте самотнє дерево, що виросло на кредяній скелі. Трохи пом'якшило його падіння вниз, але приплив вже набігав на коріння дерева, так що в будь-якому випадку це не могло тривати довго. Марсія Лемон навіть не стала дивитися вниз, щоб перевірити. Її охопило почуття безмежної свободи. Вона самотньо стояла на краю обриву, немов грецька богиня, безсоромна і самовпевнена. Вся напруга цього дня, принизлива, виснажлива морська хвороба, Митний огляд, товариство Герберта і дурні розмови під час довгої поїздки на машині. Все це підійшло до логічного запланованого завершення. Ідеальна секретарка спланувала ідеальний злочин. У Брюсселі її чекає багатство, а потім нова особистість, подорожі, цікаві дотепні друзі – Велич очікуваного її майбутнього і досконалість придуманого нею плану об'єдналися в її мозку, піднімаючи її до нових висот захвату. Вона більше не була грудастою секретаркою, звичайним об'єктом веселих цинічних жартів. Вона була ідеальною злочинницею, вона була чудовою, вона була найвеличнішою. Вона була неперевершеною. Раптом у неї забурчало в животі. Вона поглянула на кошик для пікніка. Вона ж була голодна. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.